Geometrie triptic spațială Autor Viorel Ploieșteanu Ne plouă desperie sperie copacii, Iar câmpurile sunt roșii plâns sau macii, Un drum pierdut în ploaie și întuneric, Fără să știu, cuvântul îl fac sferic. Nu-i timpul pregătit să toarcă bazme, În universul meu, șters de fantasme, Ob stele am unit cu un gând și-o clipă, Un cub lăsând să moară o aripă. Urcându-mă spre cer, pe catalige, Din sorile alb visele să-mi strige. În era noastră, tristă, hibernală, Am răsucit iubirea în spirală. Lectura Maia Martin